Domnule Cezar Vănescu, e adevărat că sunteți un copil bătrân al durerii? Asta da. Copil bătrân care e expresie e, latină, puier senex, ei prin asta desemnau, eu am un concept destul de interesant la latin, care de altfel și el îl preluaseră e, tocmai de la chinești. Trebuie să știți că în... E, Numele lui Lao Tzu înseamnă exact asta, copilul bătrân, numele lui propriu. Deci. Și copil bătrân al durerii, că tot neamul românesc e un neam al suferinței. De prin 68 încoace, poziție iluminat Casa Ființei, ce înseamnă pentru dumneavoastră această Casa Ființei? E destul de greu de definit. Casa Ființei, ca atare, e tot o sintagmă heideggeriană care a fost preluată de cunoscătorii lui Heidegger în limba română și apoi a fost preluată și de critica literară. Este foarte greu de definit ce ar fi pentru noi români și pentru românii scasa ființă. Ar fi, în primul rând, firește limba, pentru că românii care nu sunt o etnie foarte unitară și cu obiceiuri foarte clare și cu, mă rog, o ordine foarte mare pusă în cultura lor, a avut totuși un element care i-a ținut-o împreună și care a făcut și a dominat în timp și am reprezentat o etnie puternică latină aici la gurile Dunării și anume limba românească. Cred că cu adevărat de la primii noștri scriitori și până la noi ca și ceilalți mari contemporani pe care am avut, toți s-au definit și și-au definit românismul prin cultul limbii române. Cu cât cunoști mai bine aceste zauri care, din păcate, este destul de neglijat sau destul de ignorat de românii culti din ziua de astăzi, cât cunoști mai bine și mai adânc limba română, cred că te apropii mai mult de esența, dacă vrei, și de casa ființei românești. Noi ca și demonstrat-o scriind o carte despre rostirea filozofică românească și-au mai demonstrat-o și alți mare cărturari românii. În câte cărți S a sufletul sufletului dumneavoastră, care a fost și rămâne poezie? Dând nefericire, chiar în clipa de față, am încercat să-mi rememorez exact câte cărți am tipărit și neștiu exact am folosit o expresie penibilă, pe care o folosesc în general ziariștii peste 20. Știu că am trecut de al două de celea în ceea ce privește cărțile originale, pentru că am semnat și multe cărți împreună cu soția mea, traducătoarea Maria Ivănescu, dar în ceea ce privește cărțile originale am depășit deci 20 deci de titluri, mai ales cărți de poeme, dar am publicat și două cărți de pamflete și de proză, mă rog, destul de violente, una despre Marin Preda și una despre Nicolae Labiș și dacă... O să revin așa la, știu eu, sentimentele pe care le-am avut în acei ani. Poate o să mai public niște cărți de proză, nu pamflete, însă pentru că mi-aduc foarte mulți adversari, dușmani și așa mai departe. Îmi produc și mie rău. Prima carte a fost Rod și ultima apariție editorială a dumneavoastră? În ordine cronologică este chiar antologia apărută la editura cartier din Chișinău în, în două volume. Poartă pe ea cifra 2000, anul 2000 este în ordine cronologică cea mai recentă apariție. Ați fost tutelat de trupul vorbitor al lui Nichita Stănescu? Nu, în niciun fel. Am fost prieten pentru o vreme cu Nichita Stănescu. Am avut și perioade în care nu ne-am cultivat deloc, dar am considerat că sarcina mea și obligația mea morală este să-l continui pe predecesorul meu care a fost Nicolae Labiș și nu Nikita Sănescu. Nikita Sănescu în poezia românească reprezintă tradiția poeziei muntene. În ceea ce privește poezia cu atare nu găsesc, adică nu am nimic comun cu poezia lui Nikita Sănescu, ba din Și aș putea spune poezia lui este o poezie foarte formalizată, strălucitoare de foarte multe ori. Acum după moarte sunt dispus să cred că va rămâne ca un mare poet român prin opera lui poetică am datoria aceasta morală cu atât mai mult cu cât înainte de moarte la rugămintea lui personală m-am jurat să nu-l mai înjur până la moarte i-am promis că dacă mă roagă prietenește nu-l vom mai înjura nici după moarte și trebuie să spun că rămâne ca operă poetică un mare poet dar nu avem absolut nimic în comun în ceea ce privește tehnica poetică și gândirea poetică Unii vă definesc ca un poet religios Poet religios, aș spune mai degrabă altfel, poet mistic. Poet religios a fost colegul și contemporan nostru Ioan Alexandru, nu totdeauna dă valoare cum se credea, el era ceea ce se cheamă un poet religios, care reprezenta și o tradiție a poezii ortodoxe românești și o tradiție stilistică strict Creștine. Eu m-aș defini mai degrabă ca un poet mistic pentru că spirii religios sigur că am, dar nu am respectat canonele unei tradiții sau uh, tradiții religioase, ci m-am inspirat uh, religios de la foarte multe surse și aș spune, cum spunea și Eminescu de altfel când era întrebat, el spunea așa, eu sunt budist și aș spune și eu că mai degrabă sunt budist decât Creștin. De ce limba pe care o vorbiți și o cântați, după dumneavoastră nu este limbă, ci e o simplă rugare sau e o rugare? Pentru că marea poezie lirică, din toate timpurile, de la primele începuturi ale ei și până acum, trebuie să fie o rugăciune. Că în măsura în care se apropie de puritatea și de transparența și de forța rugăciunii, marea poezie lirică rezistă. Altfel nu. Altfel nu e poezie, ci e, mă rog, înșirare de vorbe. Mulți poeți moderni, de altfel, au scris și scriu, având impresia că scriu poezia, este altceva, nu este poezie lirică. De unde această întoarcere la Doen? Până la a cincea mea carte, la Baad, carte care eu cred că în ordine modernistă nu a fost depășită în literatura română niciodată. Era o carte de 500 de pagini, am să o reeditez acum în forma ei integrală, sper de... Aproape 2000 de pagini dactilografiate. Eu cu acea carte mi-am încheiat însă experiența modernistă, ca să spun așa, experiența a tot ceea ce a făcut poezia modernă, și de atunci am început, dacă vreți, o întoarcere la origini și la regândirea poeziei ca artă tradițională. Deci nu tradiționalistă, că este modernist și tradiționalism, nu? Deci artă tradițională, adică artă religioasă, artă sacră însoțită de muzică, în mod obligatoriu. Așa cum a fost concepută de mii de ani poezia de la vedele indiene până la Homer și trubadurii uh, europeni. Deci artă sacră însoțită de muzică. Asta e poezia după mine ca artă tradițională. Și calificativul unor critici literari Cezar Ivănescu, cel mai mare poet contemporan. În măsura în care nu pun prea mare bază pe critica literară românească de azi deși mulți dintre acești critici sunt critici de mare valoare chiar am spus că cel mai mare critic literar român de astăzi îl consider pe Gheorghe Grigurcu cel care îmi face prefața la ediția mea din Biblioteca pentru toți s-a apărut tot anul trecut la editura Minerva care mă consideră un poet depășind ca viziune cel mult, mult generația lui Nikita. dar încă o dată eu nu mă bazez pe critica literară Românească. Nu știu dacă trăim un moment de înflorire și de împlinire sau un moment de decadență și am spus totdeauna că trebuie, așa cum spunea marele poet englez-american, englez mă rog, Elliot, că trebuie să lăsăm să treacă o sută de ani ca să spunem despre un poet că este mare poet. Noi abia avem cu certitudine un mare poet care este Eminescu. Despre restul totul este încă incert, nu știu. V-aș ruga și să-mi descifrați versul dumneavoastră însetați vă de suflet, de suflet care să bea din sine, ceva de felul ăsta, da? Da, ceva de felul ăsta, a, așa e, vă spun eu mai exact, este uh, un vers final dintr-un poem închinat lui Eminescu care se cheamă Anabasa lui Eminescu. Anabasa lui Eminescu este, dacă vreți, înălțarea la cera lui Eminescu. Catabasa este mersul în jos, Sanabasa este mersul în sus, un poem, unul dintre uh, poemele pe care le-am scris chiar în preajma uh, Revoluției și uh, de ce? Pentru că Eminescu reprezintă, dacă vreți, cum spunea Sfântul Augustin, sufletul nostru cel mai profund, cel mai adânc din noi înșine, mai adânc decât noi înșine chiar, că adică ceea ce se află dincolo de sufletul nostru personal, dacă vreți, sufletul universal în care ne întoarcem după moarte și Eminescu, după opinia mea și adâncirea lui Eminescu, în noi înșine, asta înseamnă să, să ne scufundăm cât mai adânc în noi înșine, unde sufletul, bându-se pe sine, nu bea în esența lui sacră, de divinitate din tot ce are mai mai bun